Як господар кутюг кидає на стелю і ворожить, чи буде добре роїтися рої. Як худобі дають цього вечора кращу їжу, як вона раз у рік опівночі говорить, і як страву виносять у мещинках для душ, що прогрішилися супроти родини і хати, та не мають сміливості увійти до неї. Але їх тягне туди, і вони всю ніч снуються по саді та по городі. Пані слухали уважно, бо хоч так довго жили на селі сільських звичаїв і вірувань не знали Це гарно, пане докторе, сказала панна Марія, поетично Життя без поезії якесь сухе На те графиня Гадаю, що така вже вдача чоловіка шукати поезію у житті Що навіть найреальніша людина має щось, чим захоплюється Що його настроює на якусь іншу небуденну ноту і як чоловік нічого такого не має, то він або дуже бідний, або дуже недобрий. Ваша правда, графине, відповів доктор, у мене був свояк, дуже багатий і дуже непоетичний чоловік. Мистецтво не мало приступу до його душі, він прямо не розумів, як можна втрачувати стільки часу на те, щоб, приміром, навчитися грати на фортепіані. А все ж таки була одна пісня, котра зворушувала його, як співали родимий краю. Цей матеріаліст. Плакав. Панна Марія гадала, що мистецтво на те і є, щоб зворушувати і ушляхетнювати чоловіка, що музичний, пластичний чи то який там інший твір, коли не зворушує людської душі, то він тільки доказом технічної спроможності автора, більш нічого. Хмелинський пробував оборонити погляду мистецтво для мистецтва, але навіть панна Марія не стала по його боці, і він уступив з позиції – Мистецький твір, казала графиня, мусить в'язати в гармонійну цілі щирий зміст з гарною формою. Гарна форма подобається нам, але не промовляє до душі, не зворушує і не облагороднює. Вона наскучить, як усе, що не захоплює серце. Так само і найгарніший чоловік, коли він тільки своїм виглядом гарний, тільки тілом, а не душею, наскучить нам. Всі вони любили мистецтво, і тому розмова на тую тему йшла живо і жваво, невимушено. Гадаю, говорила графиня, що народні вірування мають якусь реальну підставу. Народне свідомо відчуває не те одно, чого ще наука не вспіла дослідити. Тямлю, як сміялися з вроків, зі скидування вугля, із зашіптувань. А нині, правда, пане докторе, нині наука числиться з гіпнозою, сугестією, впливом на віддалення і так далі. Цікаво, як народ оживлює природу і як у його піснях дерева й квіти чують білі радість, ніби люди. Мабуть, у тім є чимало правди, мабуть, не одно, чого ми не знаємо, на що дивимося, мов на мертву річ, оживе перед оком будучності. Та як би воно й не було, краще вірити в невідоме, ніж не вірити в ніщо. Уявіть собі селянку, котра виносить мищину зі стравою на стіл у городі, щоб лукаючі душі поживилися і пригадали собі колишнє земне життя. Невже ж вона небагача душею від тої пані, котра втратила віру навіть у свого мужа, навіть у свою власну чесність, лежить на канапі, позіхає і в своїй уяві шукає якоїсь останньої солодкої ягідки на дереві життя? Яка ж бідна, яка одинока вона, правда, Марійко? Не можу, тіточко, сказати, бо я таких не знала. І дай Бог, щоби не довелося знати, сказала графиня. Та, на жаль, у наших палатах їх якраз багато. Це робить якраз гарне назверх, але беззмістовне життя. Життя мусить мати зміст. Най він буде і сумний, і гіркий, але най він буде. Правда, пане докторе? Правда, графине, Най буде і гіркий, і сумний, але най буде зміст, щоб не було порожнечі щоб не було нудьги й скуки. Тут Антоні доложив, що якісь діти прийшли з села і хочуть бачитися з паном Хмелинським. Поприносили йому вечерю. Обі пані здивувалися, але доктор пояснив їм, що це також народний звичай. Він казав, що найкраще попросити їх сюди, вони, мабуть, не мали відваги прийти з вечерею до самої графині і тому голосяться до пана Хмелинського, котрого молодші й бідніші господарі знають з усяких переговорів, парцеляцій, залізничних і так далі. Покличте їх сюди, сказала графиня. Антоні стояв. Він не міг зрозуміти, як можна хлопських дітей кликати до салонів. Вони в чоботях прошу ясної пані. А ви ж хотіли, щоб в такий мороз босі ходили? зауважив доктор. «Паркет, дивани», – обстоював при своїм Антоні. «Паркет, дивани і все друге для нас, а не ми для них, Антоні», – рішила графиня і казала покликати дітей.